most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Jó reggelt! Lehet? A hallgatók egy nem biztos, hogy tisztában van azzal, ami beszélgetni fogunk, mert azt mondtam, hogy a, ezen a héten is az ismétléskor is a műsorok 8 óra után kezdődnek, de tudjuk és mindenkejfeljöncsi kísérleti mindenkejfeljöncsi utolsó Vár um, rá ránk még egy civil beszélgetés, ami azért nagyon fontos, mert én majd szeretném elmondani neked, hogy hogy látom a világot, és ez a világlátás ez nagy valószínűséggel a mai műsorban is meg fog jelenni, ugye múltkor bár azóta már beszéltünk ennek a világlátásnak egyfajta visszaerősítését, vagy megerősítését adták a hallgatók kérdéseim már nem lesznek hallgatói kérdések ha némi távolságtartást érzékelsz, ez nem a te személyed miatt van, hanem Egyrészt a nyár miatt, másrészt meg van egy távolságtartás attól, ami itt van, mert próbálom megérteni, és nagyon fontos Viktor, próbálom nem beszélni azt a nyelvet, amit itt beszélnek. Nekem Talós István és a főpolgármesteri csapat nem banda, és így tovább, és így tovább, és pontosan tudod, hogy miről beszélek, független attól, hogy te a hétköznapi életedben ezt milyen mértékben teheted meg ezt a disztingválás, vagy távolságtartás, és a kérdéseim sem akadékoskodóak, hanem olyan dolgokat próbálok kérdezni, tegnap előtti műsoromat Ausztráliába hallgatták, és valószínűleg egy Ausztrália számára az, amiről mi beszélgettünk, nem evidencia. De vágjunk bele. Volt egy együttműködés az a parlamenti választások folyamán három ellenzéki párt között, vagy javíts ki, a rosszakat mondok, amely az új választási rendszer következménye volt. Ez a választási együttműködés, ha röviden kéne válaszolni, de nem egy mondatban, csak legyünk tekintettel az időre, és most arattól én is rövidebbre fogom magam. Az eredmény függvényében, vagy az eredménytől függetlenül április án ha akkor volt a választás, ahogy visszaemlékszel rá, vagy ahogy most van, mennyire, mennyiben volt sikeres? Nyilván egyértelmű, hogy azokat a feltételeket nem teljesítette, Ebben az együttműködésnek a jogi formájának is azt hiszem van szerepe, de sokkal fontosabb volt, hogy azt, amit mi közösen, és közösen azt most határozottan aláhúzom, és síkra szállok mellette, vagy mellé, tehát egészen egyszerűen közösen nem volt elegendő az az alternatíva, amit az ellenzéki oldal állított Orbán Viktor kormányával szemben. Én nem gondolom, hogy ez olyan könnyű feladat volna, mint egyes, Őzírók, vagy bloggerek elképzelik, de az egészen biztos, hogy nekünk, mint politikusoknak az a felelősségünk, hogy kormányzó képes a választópolgárok többségének, adott választási rendszerben szükséges többségének bizalmát kérdemeljük, nem volt megfelelő. E tekintetben egyáltalán nem tudom ezt a felelősséget. Jó, nem kell olyan kérdésekre válaszolni, amik nincsen benne. Azt kérdezem tőled az április 6-ai eredmény az együttműködésre, illetőleg ezen belül, arra a szervezetre, amelynek Imáron te vagy a társelnöke, tehát az a szervezet milyen eredményt ért el, az egész mennyire volt eredményes, mennyire volt eredménytelen, mennyire volt sikeres, mennyire volt sikertelen? Rézben eredményes volt, részben eredménytelen. Mi szerettünk volna új szavazókat is hozni, ezt nem tudtuk megtenni, ez a legnagyobb kudarcunk, azt hiszem egy ponton túl, ebből kell levonni a tanulságokat, abban volt sikeres. Elnézést, egyik... kell vagy kellett? Azt is nem értem a visszakérdést. Uh, április 6-áról beszélünk, októberben lesz lesznek. Az... Kell a jövőben, és kellett volna akkor, hogyha így ez válaszol. Megmondható-e az, hogy mi volt a kudarc oka? Egy, egy, Egyet, ha a másik oldalát, mert hogy van, amiben sikeres volt, van, hogy mi 22 egyéni, egyéni országgyűlési képviselőt állítottunk, döntően olyan politikusokat, akik korábban pártpolitikában nem vettek részt. Újságírók, civilek, ügyvédek, városvezetők, jogászok, nem tudom én, különböző irányból jövő emberek voltak, és ezek a szánszat egy jellenzéki összefogásból való egyenlő jelölt közül messze arányait tekintve felülemelkedő eredményt értek el. Jobban szerepeltek, mint a pártlista, ami nekem csak azért fontos, és szerintem ez mindenkinek fontos, hogy ők beépültek a helyi közösségeikbe, és több szavazatot szereztek, mint ott az összefogás listája, és ezt statisztikákkal alá támasztani. annyit mutatott, hogy mi tudtunk kampányolni. Számunkra az igazi alapot az igazi sikert nem akarom elterelni azt nyilván az európai parlamenti választást teremtettem. Oké, okay, de van, de mi volt a kudarcoka? A kudarcoka az volt, hogy nem tűnt az ellenzéki összefogás, kormányzóképesnek a választók döntő része számára. Joggal gondolta a választópolgárat egy meghatározó része, hogy mi nem pontosan értjük azt a világot, amely minket körülvesz, azt a Magyarországot, amelyben nekünk alternatívát. Vigyük le a hangsúlyt. Azt kérdezem tőled, hogy másfél hónappal később ugyanezek az emberek az Európai Uniós választás folyamán miért látták másképp a helyzetet, ha másképp látták? Azt nem tudom, hogy másként látták-e. Azt viszont szerintem látták, hogy valami átalakult az ellenzéki oldalon. A Nevezetesen azért, mert az ellenzéki oldalon a korábbi összefogás megszűnt, és egyenként indultak az összefogás pártjai. Így van, ez azért. Egyben azt mondták az összefogás pártjai, most nézzétek meg ki, mennyi szavazatot kapott, és ezt, ha tetszik, akár vissza is vetíthetjük a parlamenti választásokra, ebből akár messze menő következtetés is levonhatunk majd az önkormányzati választásokra. Pont. Messze menő következtetés le lehet vonni, miközben nem ez önmagában az, ami a bármit mond 2018-ra, de az egészen biztos, hogy a listás választási rendszer az lehetővé tette azt, hogy egymással szemben is megmérkőzik. Mit, mit mutatott az uniós választásnak a matematikája? Az uniós választás azt mutatta, hogy két relatív erősebb és egy valamivel gyengébb, de Budapesten és a nagyvárosokban gyakorlatilag három körülbelül azonos támogatottságú ellenzéki középpárt, kisközéppárt alakult ki. Ezt én nagy dicsőségnek, nagy örömnek nem tekintem, mert én azt szeretném, ha egyszer leváltanánk tisztes társadalmi többséggel Orbán Viktor, tehát egy köztes állapota az ellenzéknek, viszont ezt a köztes állapotot, mint pillanatfelvételt az Európai Parlamenti Választás megmutatta, a magunk portáján sepregetve szerintem senki nem gondolta volna, hogy egy tisztességes kampánnyal Budapest 11 kerületében a Fidesz mögött Sajnos jó lemaradással, de mi voltunk a második ellenzék erő, és gyakorlatilag 50 szavazattal a dk mögött lemaradva, ö, ugyanannyi százalékot érjünk el Budapesten. Ami a szervezettség kellett, és nem a többi párt részéről is nyilván tisztességes kampán. Arra szóljunk a jelen felé, mennyiben ért téged meglepetésként, és azt követve, hogy meglepetésként ért, vagy nem ért meglepetésként, megfelelő rész a mit változtatott az együttműködés módján és lényegén. Az immáron az önkormányzati választásokra vonatkozó új törvényi szabályozás. Nagy mértékben át a budapesti feladatot azzal a megszorítással. Váratlanul ért, vagy vártad? Nem ért váratlanul, hiszen a Fidesz politikai cinizmusa és voluntarizmusa az nem ismer határokat. Ezért... A Fidesz mennyire akasztotta ki egyébként? Vagy a Fideszt mennyire érte meglepetésként a nagybárosi, de különösen a budapesti eredménye az uniós választásnak? Ezt szerintem a Gulyas Gergelytől kérdez meg. Őt. Rendben, van, rendben van, akkor lépjünk tovább. Akkor az a kérdés, tehát hogy mennyiben változtatott az új törvényi szabályozás? Alapvetően Budapestet érintően döntően, a Budapesten kívüli Magyarországot érintően inkább minimálisan abban most nem is mennék bele, ott nem változtak alapvetően a feladatok. A nép értette a változást, vagy csak a pártok, illetve a nép mit ért ebből? Boliitikusként szokása nép nevében beszélni, ezt most elkerülném, fogalom nincs, hogy erről a nép mit gondol, egyet tudok, és ez egy fontos megjegyzés, mert ugyan átalakultak a Budapestet érintő szabályok döntő mértékben, de közben azt gondolom, és ezt tényleg fontosnak tartom, hogy a magyar választópolgárok az elmúlt 25 év demokráciája alatt, megtanulták, hogy az önkormányzati választáson másról, másokról, más módon döntenek. A klasszikus példa a kósa Lajos szavazatainak, 20 a fejből mondom, az biztosan olyan embertől származik, akik akár még aznap is szavaznának a szocialista párca, mert tetszik nekik, amit kósoros tetsz, és ennek a fordítotja volt igaz mondjuk Molnár Gyulára jó ideig új budán és csak egy példát. Hogy... Mennyire volt a fővárosi közgyűlés működésének a kritikája az, amit ez az új törvény létrehozott, nevezetesen? szavazatok, de különösen a polgármesterek tekintetében tekintetében törölve, hogy azok automatikusan a fővárosi közgyűlés részévé válnak már, mint hogy ők szemben a korábbi rendszerről. lehet ezt a fővárosi közgyűlés kritikájának szánta a Fidesz. Ha annak szánta, akkor szerintem ez egy politikailag buta és rossz húzás volt. Budapest, mint főváros, benne a fővárosi közgyűlés a Fidesz négy éves országlása alatt megszűnt, és ennek a Megszűnésnek, legyengítésnek a, az utolsó lépése volt az általat kérdezett önkormányzati választási reform, hiszen hatásköröket adott át a főváros, a főpolgármester a kerületeknek, adott vissza a kormánynak, ingatlanokat vagyont adott vissza a kormánynak, adott át a kerületeknek, egy sem centralizációnak, sem decentralizációnak önmagában nem nevezhető, Budapestet, mint egy egységes fővárost érdemben legyengítő folyamat zajlott az elmúlt négy évben, amely mellett egyébként lehet érvelni, hogy jogköröket át kell alakítani. Én ebben nem viszek, hogy ez jól sikerült. És ennek volt az utolsó állomása, az Európai Parlamenti Választás eredményeit matematikailag bizonyos szempontból az ellenzék kárára figyelemben tevő Kujás úr és mások által támogatott e Beleértve, hogy nyitva van hagyva az ajtó a tekintetben, hogy az önkormányzati választások eredményétől függően változtatnak-e bármit, adott esetben például a főpolgármester jogosultságán vagy sem, illetőleg akár az egész közgyűlés működésén is változtathatnak, hiszen a Fidesz nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy ezt a választást is megnyerje. Így van, ha valamiben, mint Mikrokozmosban meg lehet mutatni a Fidesz szerintem méltatlanságát arra, hogy ezt az országot valójában irányítsa minden népszerűsége ellenére, az éppen ez. Mert egy politikus nem a választási eredményekhez szabja azt a kabátot, amelyben egyébként demokratikusan megválasztott hol Fideszes, hol Jobbikos, hol elempés, s hol szoteste, hol, fide, hol Együtt PMS, oldékás politikusok mozoghatnak, hanem ha választok úgy döntenek, akkor az tudomásul. Igen, itt ugye nem arról van szó, hogy két ember összefog és megfogalmaz egy Fidesz kritikát, mert akár ez is lehetne. Ennek egyébként bizonyítéka az az indoklási rendszer, amely ugyan nyitott sorompót adott ennek az önkormányzati törvénynek, amely így aztán hatályosult is, de a különvélemények elsősorban az Alkotmánybíróság elnökének, Pacolai Péternek a különvéleménye, igen, szembeszökő és sokak számára elolvasandó, független attól, hogy a többség legyőzte benne Pacolai Pétert a külön véleményével együtt. Ugye itt most arról van szó, hogy maga a, a, tehát az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordult, és az Alkotmánybíróság végül szorosan, de úgy döntött, hogy e, a jogszabályoknak megfelelő, az alaptörvénynek megfelelő önkormányzati törvény született, de pregnás ellenvéleményeket is megfogalmazott. Így van, az én De Pacolai Péter, különvéleménye az egy demokrácia kritika volt, ő egész egyszerűen azt, azt írta, hogy ez a rendszer, ez nem jó, ami létre fog jönni. Így van, szerintem ez a törvény alkotmány ellenes, nem vagyok alkotmányjogász, és nyilván elfogadom, el vagyok kénytelen fogadni, csúlyan fogalmazó az alkotmánybíróság döntését. Számomra az hogy egy ilyen különvélemény után Mért éli meg Pacelai Péternek, aki tényleg egy kiváló alkotmányom, ezt még elnökölni azt az Alkotmánybíróságot, de ezt csak zárójeles megjegyzésként teszem. Egy, még egy pontosítás, hogy valójában egyébként ez nem volt annyira szoros szavazás az Alkotmánybíróságon, hiszen a hiszen Salomon László ugyan ellenvéleményt, különvéleményt fogalmazott meg, de ő valójában a problémát másik irányból, illetve különvéleménye. Tehát ő valójában nem ugyanúgy ellene hanem másokok miatt szavazott ellene. Tehát valójában nagyobb volt a többség, mert alapvetően egyetértett a fidesz -a formjába, zárójába bezárva. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy az az alapvető cinizmus mert ugye fölteszik a kérdés, hogy miért akarunk egyáltalán oda bejutni? Tiztékes politikusok miért akarnak ezzel foglalkozni, és joggal van benne, főleg és nem elterelni akarom. tusnád fürdő meg ezen átalakítás után a magyar közbeszédben, hogy egyáltalán miért foglalkozunk mi ezzel, miért legitimáljuk mi ezt. Ezek az urak, akik két irányítják az országot a saját ízükre szabott választási rendszerben, miért kell ezek egyáltalán foglalkozni hiszen ezek, bármit át alakítani, miért akar főpolgármester lenni, ebben egyet tudok. Ennek valahol véget kell vetni, és el kell kezdeni ezt lebontani, és az ott tisztességgel szembe kell ezzel számni. Nagyjából fél időben vagyunk, nagyjából ott vagyunk, ahol kellett is lennünk az én elképzelésem szerint. Ez az elméleti alapvetés, amely egyébként gyakorlati alapvetés is. Az én mai megítélésem szerint a mai beszélgetésből nem volt kiadható. Azt kérdezem tőled, hogy mindaz, ami a parlamenti választásokkal kapcsolatos, tehát ugye született a parlamenti választásokkal kapcsolatosan is egy törvény, ez együttműködésre készítette az ellenzék pártjait, illetve az ellenzék pártjai közül hármat. Az, ami az önkormányzati választásokra megszületett, mint terv, mennyiben e, alkalmazta azokat a kritikai és nem kritikai elemeket, amelyek részint a parlamenti, részint pedig az uniós választásokon megszülettek és megfogalmazódtak kritikai jeleneket abban az értelemben, hogy mi volt a baj a rendszerrel? Nem csak az, hogy milyen baj volt a rendszerrel, hiszen volt egy együttműködés, aztán nem volt együttműködés, egyáltalán evidens volt, hogy az önkormányzati választásokon visszatér az együttműködés, amit egyébként a politikusok értenek, egy átlagos ember pedig azt mondja, hogy milyen érdekes ezek, hol együttműködnek, hol együttműködnek, nem értem a logikat. Az az amelyet a Fidesz bevezetett, az ha lehántjuk róla a verbalizmusokat, akkor kizállólag azt nehezítette meg, azt bonyolította meg, különböző, valójában szükségszerűen össze nem tartozó dolgokat kötözött össze, amelyeket nagyon nehéz és bonyolult elmondani, de szívesen elmondok, amelyek arra voltak hivatottak, vagy arra hivatottak jelen időben, hogy Előállítsák az összefogásként szert az ellenzéki oldalon sokkal. Vigyük le a hangsúlyt, ha ezt hozta ki a rendszer, azok a pártok, amelyek egyszer kudarcot szenvedtek, másodszor is kudarcot szenvedtek, de másféleképpen, hogyan tekintettek egymásra akkor, amikor az önkormányzati választásokat előkészítendő leültek egy asztalhoz. Nem tudom, valahol júniusban vagy júliusban járunk, ezt te tudod így jobban. Ugye most Budapestről beszélünk, hogy Igen. Az... Mert vidéken ez szerintem teljesen rendben megy, mert van, ahol külön lehet indulni, megyé közül, és listákat mi szívesen állítunk a legtöbb negyében, mert még jó hát helyen be fogunk jutni, mert jó embereink vannak tisztességes politikával. Budapesten az a helyzet, hogy mivel leegyszerű... Mikorról beszélünk? Júniusról, Júliusról? Májusról? Nem, Június, Júliusról. Beszélünk. Igen. Hogyan néztek egymással szembe azok az emberek, akinek volt okuk örülni, és volt okuk nem örülni. Maximálisan tisztában voltunk azzal, mások nevében is beszélve, hogy az új rendszerben is összefogásra vagyunk kényszerítve. Azt a világos választás és egy példát kell mondanom, mert erre talán emlékeznek a rádióallgatók is, a régi rendszer lehetővé tette viszonylag egyszerű módon, hogy önálló budapesti lista legyen, különböző pártoknak, értsd, kicsit olyan, mint ami az európai parlamenti választáson volt, hogy pártistákat állítanának, most éppen Budapesten nézve a különböző pártok, ami megnéri, hogy mennyi megy a DK-nak, mennyi megy az együttnek, mennyi megy a... Amikor leültek ezek a pártok, illetve a pártok képviselői egy asztalhoz, mert hogy a rendszer őket együttműködésre ítélte, mennyiben voltak tisztában azzal, hogy az első két választási eredmény, két teljesen különböző választási eredmény, két teljesen különböző célból milyen erősorrendet hozott létre 2014 nyarára, független attól, hogy ezek a nagyhatalmak, vagy nem nagyhatalmak, hiszen új pártok is vannak benne, mit gondoltak korábban magukról? Azt hiszem, hogy arról beszélgettünk, hogy mit jelent az európai parlamenti választás. Ebben a Magyar Szocialista Párt, már ezt nekik kellene elmondaniuk egy velük készült interjúban ők, mindig is vitatták az egyértelmű és kizárólagos jelentőségét az európai parlamenti választásnak. Mi pedig úgy gondoltuk, mondhatom a demokratikus koalícióval közösen, hogy hát azért valamit csak jelentett, ami az európai parlamenti választáson kér. Rendben van. Azt kérdezem tőled, milyen változást hozott a magyar szocialista párton belül elsősorban a budapesti vezetés megváltozása. Ezt így kívülről nehezen Én Akkor rendben van, akkor menjünk tovább. Azt kérdezem tőled, amely az egyik a számomra a jellegi helyzetnek, hogy csak megpróbálom egyszerűen megfogalmazni, miközben ilyen hangzatos mondatok vannak bennem, hogy kialakult egy olyan helyzet, és nemcsak a szociális napárt esetében, hogy egyrészt van a pártvezetés, másrészt vannak a helyi szervezetek, és szemben az országgyűlési választásokkal most úgy tűnik, hogy a helyi szervezeteknek olyan erőfölénye van amit egyébként egy kívülálló erőfölény egy idézője lesz, mert nem fejezi pontosan ki a helyzetet, de hogy a helyi szervezetek döntései erőteljesen gondolkodóba hozzák az országos központot, beleértve, hogy kényszer helyzetbe is hozzák, mert úgy tűnik, hogy az országos központnak nincs eszköze a helyi szervezetek döntését megváltoztatni. Ez épp úgy van a szocialistáknál, és épp úgy van az együttnél, tehát nálatok. Nálunk is így van, de én ilyen konfliktustól minket érintően nem tudok, mert mi Elnézést, a. Elnézést, Pásztor Albert és Miskolc esete, az nem ezt mutatja. Így van, Pásztor Albert esetében nem, de ott... De ez egy központi dolog. Helyez. Elnézést, egy. én Fiala János azt mondom, hogy ha van egy eset, az precedens, és keresztbe veri az egészet. Beleértve, hogy valamikor augusztusban tutommal az együtt majd Miskolcon fog ülésezni, ez, kerül? ez mikor történik meg, vagy már mögöttünk van? Mm, úgy voltunk, hiszen mi voltunk az egyetlen párt, aki, amelyik a kitelepített cigányokkal a tüntetésükön, sátras tüntetésükön szolidált. De... de ez volt a bizonyos Pásztor albert kapcsolatos kihelyzetülés? ülés? Igen, van, van. És ott milyen döntés született? Továbbra sem támogatjuk Pásztor albert -et. A helyi kollégáink számára ezt ismételten világosra tettük. Semmilyen módon nem leszünk jelölt állítóként támogatói. Ezt a helyi kollégáink elfogadták. Nem lesz szoktaló gondkát. Ez elvi kérdés? Hm. Vagy gyakorlati kérdés? Hát, hát ha itt kérdezed, akkor elvi. Ha elvi kérdés, akkor miért nem zárja ki az együtt a miskolci Szervezetet? Ez egy jogos kérdés, erre szívesen válaszolok. Én is azokat a helyi kollégáinkat. Ha ők lasszista emberek lennének, akkor kizártuk volna őket. De nem ez a Viktor, Viktor, ne haragudj, mi egy nyelvet beszélünk zömével. Azt, amit most beszélsz, az nem az egy nyelvünk. Ez most nem az, hogy két tesztet kiállítottak, és kiderült, hogy ők nem rasszisták. Azt kérdezem, hogyha egy olyan döntés, amely szembe megy az országos központ elképzelésével, érvényben marad, hogy létezik az, elnézést te tudod, hogy ők nem rasszisták, én azt se tudom, hogy miről van szó, szóval nem ismerem őket. Azt tudom, hogy ők azt mondták, hogy ez, ti azt mondtátok, hogy nem, és ezzel együtt együtt maradtatok. Számomra ez nem értelmezhető, Belejött, vagy titeket is jó embernek tartok, és őket is jó embernek tartok. Egy olyan szituáció, ami létrejött, a Kejfej Jancsi egy személyes vezetése számára, függetlenül, attól, hogy Ausztráliában történik, vagy Budapesten, az együttműködést ellehetetleníti. Ha együtt maradnak, próbálom megérteni. Eddig nem sikerült. De azt mondod, hogy ők nem rasszisták, ez számúra nem magyarázat. Szerintem megfelelő időt, a... azt tudom mondani, hogy ezek a kollégák, ez a parlamenti kampányban egy nagyon kemény kampányt vittek. De ez megint közömbös, Viktor. Hogy olyan döntést hoztak, jó túl mehetünk rajta, nem akarok ezen rugózni szívesen, csak azt mondom, hogy nem értem a magyarázatot. Én értem, hogy próbálod menteni a szituációt, de nekem azt nem kötelességem elfogadni. Miközben azt mondhatod nekem, hogy János szel, Én meg azt mondom, hogy Viktor nem győztél meg. Viszont, hogyha nem tudok elmondani semmit, akkor végképp nem tudom. De nem, figyelj, először fordult egy el ilyen szituáció, nem te érted, ez, ez a bántott hang semmi. Nem bántott hang János, csak hadd mondja meg. Figyelj -e. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy egyébként ők dönteni nem dönthettek semmiről. Nekik egy véleményük van, és pártban vannak bizonyos kérdésekben eltérő vélemények, mi döntöttünk. Velük beszélve, velük szemben döntöttünk arról, hogy Pásztor Albertet nem támogatjuk. Ennyi történt. Ők egyébként politikusként helyben tisztességes politikát képviselnek, ezért helyt áll. De az együttműködés helyi, vagy az együtt PM-nek a helyi szervezete támogatja Pásztor Albertet? Van egy olyan véleményük, hogy ők elfogatják Pásztor Albertet, ezért őket nem tudom kizárni a párból, és nem is kíván. Értem. De egy, egy dolgot, meg, Viktor, és ez a jövőbeni együttműködésre alapvető. Itt most nem egy szeretem-nem szeretem szituáció van, Ahányszor közöttünk kialakul egy viszonylag jelentősebb ellentét, megjelenik a hangodban egy olyan bántottság, amben nincs erről szó. Tehát egész eddig más hangon beszéltél, most pedig nem arról van szó, hogy most hirtelen megtaláltam a bibit, hanem van valamiben, nem értünk egyet, akkor biztos többet szólok közben, egy picit hosszabban beszélek, de nem arról van szó, hogy meg akarnálak bántani, ne sértődj meg. Örszintes, semmi, semmi. Oké, okay, rendben vagy csak érted, abban a pillanatban, hogy az egész rendszernek érzékeny pontjaira, tám, vagy látszólag, vagy vélten érzékeny pontjára tapint rá az ember, a hangod megváltozik. Holott nem bántani akarlak. Mi, nem lehet hallani a hangomat, mert, tevét, szóval, mert töszönöm, hogy ez nem mert az éves állítást én nagyon határozottan azt gondolom, hogy mi Pásztor Albert ügyben szemben más pártokkal világosan fogalmaztunk. Az a kérdés, amelyben te joggal teszed fel, hogy ezeket az embereket, nem kellene kizánunk. Én nem tudom őket kizálni jogilag lehetőségem volna erre, mert ismerem őket, és érteni vélek bizonyos szempontokat. Ezért nem tudom kizárni, mert őket jó embereknek tartom. Ők. Támogathatják magánemberként Pásztor Albertet, mi pártként világosan eldöntöttük, és ez visszavonhatatlan nem támogatja az egyik Pásztor Albertet, és ők azért vannak helyben, hogy egy integrációpárti tisztességes iránypolitikát valósítsanak meg, amely nem csak a a többségnek a félelmei, alapozott közötti előíteleteket. oké, okay, rendben van, de ehhez egy olyan embert vesznek igénybe, akit nagyon hosszan kell mosni egy mosógépben ahhoz, hogy utána az ember azt mondja, hogy továbbra se kérek belőle. De tudomásul vettem. Valószínűleg majd egy másik időpontot kell választanunk, mert ha túl úgy is lépünk a nyolc órán, akkor se fogjuk tudni befejezni bele, vagy te is elfoglalt, vagy és ez egy rövid hét. De azt kérdezem tőled, és ez itt a párhuzam, hogy ugyanilyen probléma, és most itt vagyunk a jelennél, de a legérdekesebb kérdésekben nem fogunk belevágni. Elnézést, fogalmam nincs, hogy ki az. Tehát is így ért véget a műsor. Én másodat elnézést. Halló! Szia! Dehogy nem, de éppen a Szigetvári Viktorral beszélek, mindjárt visszahívlak. Bodnár Zoli telefonon. Hogy... Bodnál. Hogy hasonló jelenség tapasztalható jelleg a szocialistáknál. Ugye van egy döntése az országos. Nem, nem, nem, nem, nem. Ezt rosszul látom? Igen. Mit látok rosszul? És akkor, és ezért mondtam, hogy nem. Hogy, hogy Értem a dolgot, egyáltalán nincs benne a Kérlek szépen, hogy csak velem beszélsz, nem pszichologizálja annyit, mint amennyit. Egyébként nem pszichologizál gulyással, meg másokkal, mert nem pszichológiai kérdése. Világosan próbáltam válaszolni az előbb is és most is. Pásztor Albert jelöltségét mi nem támogatjuk, nem támogatja helyben, jogi értelemben az együtt. És ez nagyon fontos dolog. Nincs ott a logónk, nem támogatjuk, és ezt is mondtuk a tartalmi véleményünket. A Magyar Szatói esetében van egy olyan jogi kötés is nekik, hogyha helyben a helyi... Elnézést, ha, a, akkor csak az előzött lezárandó. Amikor Pásztor Albert-tel kapcsolatban szavaznak majd Miskolcon, akkor az együtt PM-nek a támogatása hogyan jelentkezik e, Pásztor Albert mellett? Nem tudom, semmilyen formában a van a logon nem lesz ott. Mi egyet tettünk, néhány egyéni önkormányzati választókerületben, ahol a politikusaink ismertek, dolgoznak elismert vezetői a közösségnek, vagy elismert tagja a közösségnek, ott egyéni önkormányzati képviselői előttként elfognak. Én ezt értem magyarul, akkor ezek szerint a Miskolci szervezet viszont tudomásul vette, hogy az ő támogatásuknak semmilyen látható, papíron látható jelenem lesz. Akkor kion és egyéb formában az sem látható. Érted. Te, tehát azért mondom, hogy akkor sikerült megértenem ezt a szituációt. E, akkor szépen... az előbb elmondani, csak most hadd mondjak egy dolgot én, János. Mert figyelek. És hogyha... Jó, figyelek. Azt akartam csak mondani, hogy a Magyar Szatói ezzel szemben, ha a helyi szervezet úgy dönt, hogy ő nem járul hozzá valamihez, akkor a központjuk nem tud semmit tenni egy pont után. Nálunk ilyen helyzet nincsen. És ezért mondtam, hogy csak részben igaz a példa, mert amikor mi Értem. érvényesíteni kellett az akaratunkat, nem akaratosként, hanem én, mérlegelve a politikai helyzetet. Egyébként nagyon szívesen beszélnék a Red ha már szóba jött. Természetesen. A helyzet sokkal bonyolultabb, mint ennek egyébként sokan szívesen. Lesz rá idő, lesz rá hely. Nem. Elnézést egy persze Az, amiről te beszélsz a Szociálista Párt kapcsán, az, az te azért is ismered, mert amikor te ott voltál, akkor is ugyanígy volt. Tehát azt el tudod mondani, azzal együtt, hogy te nem annak a közösségnek vagy a tagja? Természetesen. Az hogy működik? Magyar Szöztapárti jogi értelemben sok helyi szervezetből álló szövetség, amelyben nagyon komoly autonómiái vannak. Egyébként sok helyütt különböző megyékben egymástól eltérő mértékű autonómiái vannak a helyi szervezeteknek. Ez gyakorlati módon létezik, szokásjogi alapon, vagy ez valahol le van írva? Egyrészt, mivel majd felszólal egy politikus, és ő biztos elmondja, de egyébként ez nem szokássági alapon létezik, hanem jogi szövegben, alapszabályban és egyéb dokumentumokban leír dolog önkormányzati jelöltállítás ügyekben, és ezért mondtam a példát, hogy csak részben igaz a miskolci, ügydöntő joga van a helyeknek. Ha mi nálunk ugyanilyen lenne, és a miskolci szervezetünk úgy döntene, hogy páztól Albertet támogatja jogilag is, uh -huh. akkor egy elnökség semmit nem tudna nálunk tenni. ez uh -huh. a helyzet. Uh -huh. A vita rendeztük, még egyszer mondom, mivel ismerem ezeket a embereket kizárni nem tudtam, mert nem is akartam, mert tisztességes politikusoknak tartom. Egy konkrét kérdésben van a véleménykülönbség, amelyben mi értékrendileg, meggyőződésileg világos tettük, hogy mit tudunk támogatni, és mit nem tudunk. A szociálistapát esetében is és ebben semmi kritikám nincs a szociálistapát fel. Egy más alapszabályban nekik kevesebb jogkörük van, de a Budapesti megállapodás felől, és akkor most végképpen egy nyelvet beszélek, hogy joggal kell számolni, hogy ne beszéljek ilyen nyelvet, a budapesti megállapodásban engem egy ponton túl, mint egy másik párt vezetőjét, ez nem érdekel. Megállapodás... le attól, hogy közben elvileg számolhatsz, hogy ez a jelenség felüti a fejét, mint ahogy fel is ütötte. De ezt oldját meg a szocialistát. Maximálisan, és azért is gondolom, mert olyan megbeszélés sorozaton vagyunk túl, amelyben. Pontosan tudjuk, hogy kik azok, akiket mindenki elfogadott, hogy alkalmas polgármester jelöltek Budapest különböző kerületeiben. A te egyik beszélgetés. Következő, hadd kérdezzem, meg, tehát, hogy pénteken fél nyolc és nyolc között be tudjuk fejezni ezt a beszélgetést? Akkor fejezzük be, amikor te szeretnés. Nem úgy értem, Móra Veronikát kell, hogy felhívjam, és aztán később meg teremész rá, meg nem is lehet úgy beszélgetni. Azt kérdezem, hogy pénteken lehet ennek a beszélgetésnek a második része? Természetesen. Várj egy itt azonban két kérdés még van. Az egyik az, hogy ami most a Szociálista Pártban történik, anélkül, hogy te Szociálista lennél, az valójában az ő vélt vagy valós helyi szervezetek öntudatuknak a jelensége mondván, hogy egy olyan paktunkba kényszerítik őket, amiben azt mondják, hogy mi soha se tudunk önállóak lenni, állandóan okra járnak ránk, hol egy külső vezetőt, hol pedig egy együttműködést, és mi ebből nem kérünk, vagy ehhez nem akarsz kommentárt fűzni, vagy harmadik dolog? Másik irányból lepróbálok válaszolni röviden, én egyet tudok. Budapesten tavasszal mind a két választáson az országos vereségek ellenére nagyon meghatározó részén a fővárosnak többségben voltak a kormányan elégedetlen, a fidesz leváltani szerető budapesti polgárok. Egy, kettő, Bármennyire megbonyolította a Fidesza választási rendszert, mi egy új jellemzéki erőként azt kértük, hogy ebben a rendszerben tudjuk önállóan megmutatni magunkat, mert rengeteg olyan támogatónk van, aki azt várja, hogy mutassuk meg a megyékben önállóan magunkat, jó politikusokkal Somogyban, Zalában és másút, és Budapesten is. Ennek a feltételeit teljesítettük. És ezek után annyi állt elő, hogy a Magyar Szotterista Párt egy ponton túl a saját köreink belül ezt semmilyen módon nem fölülről így ítélkezzen mondom, nem tudta érvényesíteni a... Rendben működik. van. Akkor ak egy, egy utolsó kérdést engedjél meg elvileg, lesznek ismétlések ott, ez logikai bakugrás lesz, kronológiában holnap ebben az időben Falus Ferenccel beszélgetek. Falus Ferenccel holnap érdemese beszélni, vagy érdemes ezt eltolni, mert a most kialakult helyzetben illékony, vagy bizonytalan az ő főpolgármester jelöltsége, már mennyiben a demokratikus koalíció, az Együtt PM és a Magyar Szocialista Pártnak nem közös jelöltje, de egy olyan jelölt, akiket az Együtt PM javasolt, és a többiek pedig tudomásul vették. Ha ismét pontatlanul fogalmaztam, Javicski ki, egyben válasz vagy léces arra a kérdésemre, hogy az ő holnapi felhívása csütörtök 14, 14-én indokolt-e vagy sem? Semmi nem érinti Fal Falus Ferencnek a státuszát, ami az elmúlt 24 órában történt. Én azért döntöttem úgy, hogy tettem azt a javaslatot a vezetőségünknek, hogy úgy döntsünk, hogy tennap döntöttünk, mert egészen egyszerűen ki kellett lépni ebből a helyzetből. Jó néhány kerületben megtaláltuk az alkalmas, hol dékás, hol szocialista, hol polgármester jelöltet, arra vártunk volna, hogy minden kerületben a Magyar Szociálista Párt érvényesíti a megállapodást, akkor több időt vesztettünk volna a kampány egy Egyetlen szavas válasz válok. Könnyű volt, volt, vagy nehéz ezt a tegnapi kompromisszumot 12-é meghozni? Melyik kompromisszum, bocsánat? Hogy ezt a rendszert így működtetitek tovább, ahogy most megfogalmastod. Milyenben egyetértettünk a, a saját köreinken belül, mert azt látom... Könnyű volt, vagy nehéz? Könnyű volt. Nagyon szépen köszönöm. Pénteken 7 óra 35 perckor hívlok. Viszont hallás. Szia Viktor! Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A gyereget, 18 jel jel jel alatt találja a Kejfe Zenei partnerét, ahol este 8. félárakkal és most klasszikus zenékkel is várja a István. Csak a kicsengés módjával kérdezem, hogy én most Magyarországon vagy külföldön találtam őt. Jól van, besegíthetem az adásba? Én azt feltételezem őről, hogy nem egy Kejfei Jancsi hallgató Veronika van a vonalban, azt ígértem, hogy 8 óra 5 perckor hívom, amikor 8 óra 12 perckor hívom, akkor arról van meggyőződve, vagy elfelejtettem, hogy azt gondolja, hogy bekövetkezett egy csúszás és annak az áldozata. Hát azért is vettem fel ilyen gyorsan, mert itt szorongattam a telefonomat, hogy vajon már mikor jön ez a hívás. Jöjjön! én azt kérdezem, hogy mit gondolt, hogy elfelejtettem, vagy sejti azt, hogy létezik egy műsornál csúszás a csúszás létezik, az, az szerintem teljesen belefér de kezdtem egy kicsit aggódni. Nem, nincs rá oka. A Norvég nagykövetségnek nagyon tetszett, illetve a munkatársának amiketünk beszélgetése. Ön se volt ellenséges. Ahogy én tapasztalom, beszédtéma van, szerintem az emberi életkor túl is beszélgethetnénk, mert már rég nem lesz semmiről se szó, de a Norvég alap még akkor is központi téma lesz Magyarországon. Ön ennek biztos nagyon örül? Hát annak nyilván nagyon örülök, hogy ez a téma egyáltalán a köztudatba került. Mielőtt az az ügy elkezdődött volna, mi már szerettük volna népszerűsíteni, és törekedtünk arra, hogy népszerűsítsük az alapot, illetve az a tevékenységet. Miért kellett volna ezt az alapot népszerűsíteni, hiszen ennek az alapnak a működése... Jó, alapvetően azért, hogy erről más is tudja, mert igénybe veheti a tevékenységét, hiszen azért ez egy korlátozott hazású mosópor, azért én például felhívhatnám a norvég alapot, hogy támogassam műsoromat, mit válaszolna, hogy fiala ne haragudjál, de a te tevékenységed az nem tartozik ide, tehát ha népszerűsítették volna, az miről szólt volna? A második részre én azt válaszolnám, hogy legyen szíves, olvassál a pályázati felhívást, és gondolja végig, hogy amit csinál, az a tevékenység, az beleillik-e, a norvég civil támogatási alap célja és prioritásai közé. De egyébként nem magát az alapot e, szeretnénk népszősítani, hanem azokat a civil szervezeteket és azt a civil munkát, tevékenységet, amit a szervezetek az alap segítségével ellátnak, elvégeznek. Ugye nehéz lesz pontosan ott folytatni, ahol abba hagytuk, ami egyébként fontos lenne. Nagyjából ugye ezt úgy kéne csinálnunk, mint a váltófutásnál, amikor a váltóbotot átadják, mert ennek a mint az összes többi jelenséggel kapcsolatban az emberek csak a habot látják, hogy az egész, tehát hogy valójában minek a kritikája fogalmazódik meg, és hogy működik a rendszer, arról viszonylag keveset tudnak, mentségükre legyen mondva, hogy nem is nagyon érdekli őket. A Csepregi Nándorral folytatott beszélgetés második részét azt elküldtem önnek, azt ön hallotta. Igen. Mi valahol 2008-2009-ben hagyhattuk abba... Uh, szerintem a beszélgetést amiben arról volt szó emlékezetem szerint hogy végül is hogyan álltak össze azok a szervezetek amelyekhez lehetett pályázni és amelyek egyébként befogadták azokat a pályázatokat amelyek kapcsán aztán döntöttek függetlenül, attól, hogy voltak más elfogadó szervezetek is uh, ugye megemlített társszervezeteket is uh, azt kérdezem öntől, hogy valahonnan onnan lehet-e folytatni igen, hát körülbelül odhagytok abba, hogy az, ahogy a norvég civil támogatási alap Magyarországon működik, az az előző ciklusban egy egyedülálló... vá, vá, vá, vá. melyik előző ciklusban? a dátumot. ...támogatási ciklusban. Melyik ez a ciklus? A ...támogatási ciklusban, ami papírforma szerint 2004 és 2009 9. között, zajlott, Igen. a gyakorlatban, lényegében műve 2005 végén indult el. És... Uh, már akkor is uh, fontosnak tartották volna a támogatók, hogy a civil szervezetek részesüljenek uh, a norvég, az összes norvég támogatásnak a forrásaiból, azonban 2007 második felére úgy látták, hogy ez nem teljesül Magyarországon az általuk elvárt mértékben, akkor még nem határoztak meg konkrét elvárásokat és kereteket, hogy hogyan kell a civil szervezeteket támogatni, csak azt mondták, hogy ők szeretnék, hogyha a civil szervezetek is kivelhetnék a részt. Mi nem tetszett nekik az akkori rendszerben? Tesszük. Mi nem tetszett nekik az akkori rendszerben? Az, hogy gyakorlatban hiába tette erre igen, az akkori magyar kormány, a gyakorlatban a civilek nem jutottak olyan mértékben a támogatásokhoz, nem tudtak úgy pályázni a forrásokra, ahogy azt a támogatók uh, arányaiban szerették volna látni. Itt most figyelj a hangsúlyt, a kérdés az, miért? Hát ezt az akkori magyar kormányzattól kellett volna megkérdezném. Nekem akkor az volt nagyjából a benyomásom, hogy az első ciklusban a támogatók uh, úgy látták, hogy ők nagyjából egészéből a kedvezményezett ország uh, kormányára bíznák azt, hogy az összes uh, idejutó támogatást hogyan, milyen célokra uh -huh. uh, osztja el. Uh -huh. Ezt úgy kvázi belügynek tekintették. Csak hát aztán rá kellett jönni hogy mind Magyarország, mind általában egyébként közép-európai kormányok esetében, hogyha nagyobb adag, ilyen um, 100 millió forrásokat rájuk bíznak, Uh, anélkül, hogy kereteket szabályokat határoznának meg vagy nagyon laza kereteket határoznak meg hát bizonyos nem mindig minden pénz arra a célra megyen de van egy pillanatra uh, az a vizsgázó vagyok aki visszamegy a múltból, csak segítsen nekem mint tanár, uh, volt olyan pillanata ennek a rendszernek, amikor ebben egyébként uh, az ön által is vezetett alapítvány mint elosztó nem betrészt? persze, hogy nem tehát mi 2007 végén kerültünk kétbe Addig ez hogy működött? Addig alapvetően nagyobb projektekre uh, lehetett pályázni különböző témakörökben, most már az első típus témaköreik nem tudom, nem fös. Uh, Vagy akkor még nem is nf -ü? De akkor már enefű volt, igen, abszolút. Uh, Magyarul, hogy az akkori rendszer kritikája volt az, hogy önök egyáltalán megjelehettek. Pontosan. It Hogyan viselkedett az akkori kormány, amely nem volt azonos a mostani kormányon? Nem... Uh, Voltam ott, vagy nem ismerem a kulisszák mögött zajló tárgyalásokat. Mindenesetre az történt, hogy 2007 őszére a támogatók úgy döntöttek, hogy ők illetőleg illető az őket képviselő finanszírozási mechanizmus iroda ír ki közvetlenül egy pályázatot a civil, egy létrehozandó civil alapnak a kezelésére, lebonyolítására, és ezt nem bízza a helyi kormány. Jó, akkor egyezünk meg abban, anélkül, hogy politizálnánk, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy a pártpolitikai szempontból se ön, se én ne pártpolitizáljak. Hogy én az végképpen, ön pedig egy szabad ember. De azt ugye jól látom, hogy a Fidesz kormányzat és az akkori szocialista, talán szabaddemokrata kormányzat között e tekintetben, mármint ha van itt pénz, akkor már hadd döntsük el mi, hogy ezt mire költsük, nincs nagy különbség. Vagy nem volt nagy különbség, vagy nem van nagy különbség. Hát tulajdonképpen igen, mert nem is tudom, hogy ez mennyire. Jó, ha a részletekben elveszünk, biztos van különbség, de a dolognak az a lényege, hogy ebben a norvég döntésben egy kormány kritika, egy kormány tevékenységi kritika fogalmazódott meg, amiben egyáltalán nem játszott szerepet az, hogy az a Szocialista Pártból és a Szabaddemokrata Párt tagjaiból állt össze. Hát annyiban kormány kritik, hogy nem voltak elégedetek. Pontosan, az, pontosan, ahogy a pontosan. A támogatások működtek, illetőleg ahogy a norvég támogatások... Az akkori, működik. oké, nem tudom mennyire emlékszik vissza rá, ön biztosan jobban, mert a tűz közelében volt, én pedig nem. Mennyire ment könnyen a norvégoknak az, hogy véghez vigyék az akaratokat? Ezt nem tudom. Tehát itt uh, kormányközi uh, támogató. Akkor ha onnan nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy a norvégok végül is az akaratukat le tudták nyomni a magyar kormány torkán. Hiszen megváltozott a rendszer. Lényegében véve igen, de mondom, nem tudom, hogy ez mennyire volt tork. Én ezt tökéletesen értem. Azt kérdezem, hogy ezt követően, hogy létrejött az új rendszer, a kormányjal egyébként békésen, vagy békétlenül, vagy sehogy sem volt az együttműködés, mondván, hogy volt egy együttműködési kényszer, de lehetette éreznézen érezni ezen az együttműködésen azt a korábbi eseményt, ahol olyan dolog történt, amire ők mindig is szeret, nem szerettek volna visszaemlékezni, mert ők szerették volna az előző rendszert életben tartani. Annyiból mindenképpen, hogy ugye ahogy mondtam, az, hogy a finanszírozási mechanizmus irólag közvetlenül választotta ki hogy szerződtette le a civil alap ez Magyarországon volt ö, elsőként így 2007 végén. Ebben a magyar kormánynak semmilyen beleszólása nem volt? Nem. Tehát onnantól fogva, hogy minket kiválasztottak, mi ö, vállaltunk felelősséget. Az alap lebonyolításáért. De hogy önök vannak, abban a magyar kormánynak semmilyen beleszólása vagy tudomásulvételi joga nem volt, eszi nem eszi, nem kap más csak magát. A pályázat kiválasztásában szerintem már akkor is volt konzultációs lehetőség, de alapvetően a támogatók hozták meg a döntést. És maga ez a rendszer, hogy a támogató közvetlenül szerződik le a civil alapnemonyanítót, ez a menet közben készült külső értékelés szerint egy nagyon sikeres modellnek bizonyult, mert sokkal rugalmasabb... Én ezt értem, de ez a rendszer, ahogy én kiveszem, egyébként más közép-európai országban is így alakult a helyzet? Na, pont itt folytatnám, hogy igen... Magyarország után Romániában és Bulgáriában, amik ugye később csatlakoztak az EU-hoz, és később indult ezért a program, uh, már eleve így indították el a civil alapot, és aztán a mostani ciklusban a 15 országnak a túlnyomó részében már a civil alap uh, ez a, ebben a rendszerben működik, tehát a támogatók irodája, a finanszerozási mechanizmus irodája közvetlenül szerződi le uh, a civil alap lebonyolítóját. Tehát lényegében véve egy olyan eljárásrendből, olyan rendszerből, ami az előző ciklusban a kivétel volt, most szabályt csináltak. És a Magyarországgal megkötött kétoldalú együttműködési megállapodásban a második ciklusra vonatkozóan, amit 2011 őszén írtak alá, és ez a rendszer került be. Jó, még maradjunk, az előző, még maradjunk az előző rendszerben. Ott egyébként az államigazgatási, a magyar államigazgatási szerveknek, a magyar kormánynak milyen jogköre, milyen tevékenységi lehetősége maradt ennek a, az együttműködésnek az irányítására, befolyásolására e, megfelelő rész vagy újabb szó bevonandó. Hát a megalapodásnak a... Az, a keretrendszerének a prioritásoknak a meghatározása, az két oldalú egyeztetések tárgya volt. Ez nagyjából úgy működött, hogy a mostani ciklus előkészítéseként a támogatók meghatároztak 31-néhány prioritási területet az összes országra vonatkozóan, aholva ők támogatást szeretnének nyújtani, de nem mind a 30 Prioritás működik minden országban, ezt egy afféle menüként lehetne elképzelni, és minden támogatott ország kiválathatta azt a, a tizet. Abban, amiben önnek együtt ő. kellett működnie kormányszervekkel, az egy egyeradés volt, vagy az egy vétójoggal ellátott együttműködés volt, milyen volt ennek a módja? Bocsánat, nem értettem a kérdésre első félközött. Ezt. Tehát ott, ahol együttműködtek ezeknek a kiválasztásában állami szervekkel, vagy állami szervek delegált személyeivel, ott mennyire volt ettak egyenjogúak a személyek? a két oldalú kormányközi támogatás tárgyalások voltak, úgyhogy én ezekről természetszerűleg nem tudok, de hát feltételezem, hogy ezek úgy mentek, ahol... Ez, ahogy Magyarul, hogy ebben viszont önök nem vettek részt. Abszolút nem, hát ez, ez mi, mi közünk lett. Oké, okay, rendben van. Létrejöttek a területek, a területeken való pályázható pénzek elosztásában mennyire maradt a magyar kormánynak, vagy a magyar kormány szerveknek beleszólási joga? Uh, túlnyomó részében maradt, hiszen Magyarországon 12 prioritási területet határoztak meg. Ebből a 12-ből um, Közvetlenül a magyar intézményrendszer, kormányzati intézményrendszer felelős kilencnek a működtetéséért, ami egyébként a pénzeknek a túlnyomó többségét is jelent. Ebben a kilencben önök is benne vannak? Nem, nem. Mondom, 12 terület van, abból kilencet hozt el a kormányzat, ami szerintem a pénzeknek úgy kb. a 85%-a, és van még további három, amiből egy a civil alap, egy, ez a bizonyos alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, amit a regionális ami központ, amelyik egy nemzetközi szervezet látja el, és egy pedig a három oldalú szól, és az közvetlen egy Innovation Norway nevű szervezet. Jó, nézzük akkor ezt, ezt, hogy áll. hogyan van. Tehát amiben a kormány dönt, abban önöknek nincsen beleszólási joga, amiben önök döntenek, abban van-e beleszólási joga a kormánynak? Csak megfigyelői joga vannak, és ugyanúgy, mint ahogy a támogatóknak. És van egy harmadik kalap, amelyben a norvégok azt mondják, hogy abban viszont ők döntenek? Van még két további kalap, az egyikben dönt ez a bizonyos regionális-környezetéremi központ, és a harmadik, amiben egy norvégiai szervezet dönt, de megjegyzem ez egy nagyon pici kalap. Azt kérdezem, hogy ez egy szerencsés kalap rendszere. Vagy a eszi nem eszi, nem kap mást, eszülte a viszony? Hát én ugye alapvetően a civil alapra van rálátásom, nem csak a hazaira egyébként, hanem a többi országra. De vajon ezt a norvégok eleve így képzelték el, mert azért annyira már beszélünk egy nyelvet, és talán annyira értem a történetet, de ha nem, akkor szóljon rám, hogy azért ez egy kentaur, vagy ha tetszik, Ösvér. Abban a szempontból nem feltétlenül, hogy az a kilenc programterület, ahol a magyar intézményrendszer működteti a pályázatokat és dönt, azok jellemzően nagy projektek, intézményi, beruházási támogatások és olyan programok, ahol, amelyeknek a kedvezményezettje jellemzően az állam intézményrendszer részei. Tehát teszem a műemlékvédelem, egészségű gyermekvédelem. Tehát azt szerintem egy teljesen normális dolog, hogy úgy mondjam, hogy az ország fejlesztésére, intézményi fejlesztésekre, szánt támogatásokat, az adott kormányzat. Ebben önnek igaza van, de abban, hogy a rendszer meg van bolondítva különböző kalapokkal, az már a kényszer -e eredmény. Hát nem egészen, hiszen mondom, a támogatók a fölkínáltak 30-valahány prioritást, ebből a, a magyar fél választhatta ki, hogy ők konkrétan melyik prioritásokat szeretnék támogatni, mi az, amit az adott között. Jó, de egyben számolni kellett azzal, hogy ezen prioritások közül lesznek olyanok, amelyeknek a pénzügyi finanszírozásában ők közvetlenül nem vehetnek részt. Hát való igaz, a civil alap ugye ilyen, és a támogatók ragaszkodtak ahhoz, hogy mind a 15 országban, ahol működik norvég finanszírozás, ott legyen civil alap. Azért, mert ők úgy gondolják, hogy egy demokratikus társadalomban az államtól... Én annyiban mondom, hogy összvér vagy Kentaur, hogy abban a rendszerben, ami kezdődött, az egészet az állami szféra döntötte el. Az állami szférának vissza kellett vonulni a norvég kritika után. Valóban. Mint ahogy arról sosem volt szó, hogy az egész rendszert viszont egy olyan szervezet döntse el, mint önök, létrejött egy kompromisszum, ami vagy szerencsés, vagy szerencsétlen, minden esetre a korábbi együttműködéshez szülte. e Ez a korábbi együttműködés szült. Ráadásul a norvégok se számolhattak azzal, vagy a lichnsteiniek és a nem tudom kicsadák, a luxemburgiak, vagy az izlandiak elnézést, hogy ez az összvér, nem fog pontosan úgy... Ugyan... tehát ezzel az összvérel való együttműködés meg másfajta problémákat fog felvetni, mint az előző egynemű állattal való együttműködés. Hát elve, egyrészt az, hogy másfajta problémákat fog egy, felvetni, tehát 15 országban működik ez a rendszer. A civil alaport, ahogy mondottam, mindenütt külső lebonyolító működtetik, többségük közvetlenül a norvégokkal áll szerződésben, és ilyen típusú problémákat sehol, de sehol nem tapasztaltak. Tehát ez egy teljesen megint egy egyedi ügy. Mint ahogy az előző ciklusban mi voltunk az elsők, akik közösen a norvégokkal kerültek szerződést. Érdemes az összes rendszert a norvégoknak Magyarországgal tesztelniük, és pillanatok alatt kijönnek azok a problémák, amelyek egyébként Norvégiában egyébek között az éghajlati viszonyok miatt nem tudnak jelentkezni. Erre akár büszkék is lehetnénk. Hát mindig is kísérleti nyulatnak éreztük magunkat. Azt kérdezem öntől, és lassan megint lejár az időnk, tehát egy újabb időpont lesz, de még egyszer mondom, ön egy fiatal asszony, tehát legfeljebb az én életkorom aggodalomra okot az együttműködés szempontjából, mármint a beszélgetés együttműködése szempontjából, hogy visszagondolva, és ön egy felelős gondolkodású nőnek tűnik. Akkor, amikor ez a rendszer létrejött, ebben a formában. És múltkor ugye elmondta, hogy ön ezt gyerekkora óta kezeli ezt a rendszert. Önben, ráadásul nem is ez a kormányzat van még, hanem egy másik kormányzat. Nem betűntek-e föl azok a gondolatok, amelyek pontosan nem fedik le a mostani gondokat, de ön meglátta a magyarországi működésből adódó, tehát Magyarország működési mechanizmusából adódóan, függetlenül, hogy a kormány éppen Fidesz vagy Szocialistapárt egyre megy, azt, ami egyébként sajnos be is következett. Már ami sajnos be következett. Tehát az, hogy ebben az új rendszerben is lesznek olyan problémák, amelyek mint amilyenek most vannak, legfeljebb pontosan nem tudta megmondani, hogy mik lesznek ezek a problémák. Tehát ön meglátta-e 2007, 2008, 2009-ben azt, hogy ez az új rendszer is meg fogja szülni a maga kritikáját? Hát abszolút nem. különösen azért nem, mert magát az állami intézményi rendszer általi pénzosztást, mivel akkor is bőven és elég hangosan kritizáltuk, Azért, mert rugalmatlan, mert nem veszi figyelembe a pályázóknak az igényeit, szükségleteit, Nem a célok elérésére, hanem a lepapírozásra koncentrál. Hanem a mire? Lepapírozásra koncentrál. És ez különösen a, civilek, a kisebb összegű civileknek nyújtandó támogatások. Oké, ezt... és ezt az akkori kormány ezt a kritikát hogyan tűrte? Tessék? Az akkori kormány ezt a kritikát hogyan tűrte? Meghallgatta. Egyeztetések is voltak, és aztán nem történt semmi. Tehát legfeljebb, és ez egy nagy különbség, az a helyzet, hogy ők passzívak voltak, de ők se voltak elragadtatva attól, ahogy a pénz elosztásban önök működtek. Um, nem feltétlenül. Tehát uh, um, több minisztériummal, több intézménnyel folytattunk mi egyeztetéseket az előző ciklus végetáján, tehát ilyen 2009-ben 2010 elején, Uh, akik legalábbis uh, uh, mondjuk így végrehajtó szinteken uh, pozitív példaként tekintettek a norvég civil támogatási alap működésére, csak aztán uh, magasabb szinteken ez a példa nem tudott uh, érvényesülni, és leginkább azért nem tudott érvényesülni, mert már az akkori kormányzat is félt attól, hogy egy uh, mondjuk így nagyobb kupac pénzt egy általuk közvetlenül nem kontrollálható szervezet kezelésébe kiadjon. Egy utolsó kérdést engedjen meg. Ezek a konfliktusok ezek akár akkor, most pedig egyértelműen politikai cédulát kaptak. Ön akkor, amikor ezeket a konfliktusokat érzékelte, az irritált terület, ahogy ön elmondja, mindig adott volt. Tudott-e kellően vigyázni arra, hogy ez a politikai címke az alapján, ahogy önök tevékenykednek, ne kerülhessen rá, függetlenül attól, hogy végül is nem tudott befolyással lenne a történtekre, mert rákerült? Hát én nagyon bízom benne, ö, soha semmilyen formában nem. Ö, volt ilyen. Félet, itt nem arról van szó, hogy pártpolitika, hanem egyszerűen azt érzékelte, hogy ez egy olyan probléma, amely a 25. lépésben egyszerre csak befog vonzani egy olyan pártot, amiről maga se gondolta volna, hogy bevonza, mégis a magyarországi logikából ez következik. Hát ha én se gondoltam volna, hogy bevonza, akkor hogy tudtam volna rá szóval Hát abból adódóan, hogy ismeri a viszonyokat és tudja azt, hogy ez egy hogyan működő ország. Hogy az anortodoxia, mint olyan nem egyedül a Magyar Nemzeti Bank politikájában jelent. történtek, akkor azért ezt még nem igen lehetett előrelátni. Előre Jól beszél, de most, hogy utólag visszanézi, lát-e benne olyan elemet, amivel kapcsolatban akkor nagyobb óvatossággal kellett volna lenni, vagy egyáltalán nem kellett volna nagyobb óvatossággal lenni, de akkor az az út már ide vezetett, függetlenül lát, hogy lát-e, vagy sem. Érti a kérdést? A magunk részéről én nem látok ilyet, tehát onnantól fogva, hogy mi a képbe kerülünk mi minden szempontból azt gondolom, hogy Um, egyrészt azt, hogy mincsak adják szabályoknak megfelelően, de a, a civil szervezet és az alap az érdekében uh, jártunk el, uh, de az tény, hogy onnantól fogva, hogy minket kiválasztottak és ugyan a kulisszák be lehetett tudni, hogy ezzel a kormány nem feltétlenül elégedett, de a norvégok meghozták ezt a döntést, onnantól kezdve uh, azért uh, tehát lehetett gyanakodni az tény, de, de azért azt tényleg álmunkban se gondoltuk volna, hogy ilyen ideig folyóhatnak a dolgok. Tehát, hogy az, hogy 2012-ben a kormány elégedetlen volt a támogatók döntésével, az 2014-re ideig fog eljutni. Ugye azt jól érzékelem, illetve nem a kérdés az, hogy ez az ön tevékenységét a szó szakmai részében akár teljes mértékben elletetlenítheti, hiszen bármilyen döntést hoz, az olyan politikai felhanggal rendelkezik, amit ön egyébként nem vállal, mert nincsen benne, mégis permanensen ez jön be, és ez egy olyan akusztikát ad a történetnek, amilyen akustikával ön nem számolt. Tehát bármilyen a korábban szakmainak tűn, most pedig ezer felé ágazik. Ezzel együttem nem gondolom, hogy megváltoztatjuk a működésünket és a beszédmódunkat. Mi bizonyos társadalmi célok és értékek mentén tesszük le a garast, és a továbbiakban is így fogunk működni, és a támogatók is ezt várják el tőlünk, hogyha ezt valaki politikaként akarja értelmezni, lelke rajta. Utolsó kérdés, és ha minden igaz, akkor tényleg ma nem teszek föl többet. A jövő héten imbaik tehát az augusztus 25-i héten folytatnánk. Olyan benyomást kell tettem, akivel lehet tovább beszélgetni? Ó, persze. Én mindig örülök a párbeszédnek. E, azt sajnálom, hogy a kormány eddig nem tudtunk párbeszélni. Hát, ez sincs kizárva. Vagy valahogy bevonzom őket. Szóval, azt kérdezem Öntől, hogy csak a sok beszédnek, sok az a is elfelejtem, hogy mit akarok benni mások beszélni. Hogyha azt nézzük e, ilyen napi hírszintjén, amit én nem akartam, de hogy mégis a hallgatók kapjanak erre egy minimális rálátást, most éppen hol tart a történet? Hát most ugye ott tart a történet, hogy a KEHINek úgy körülbelül ötödik körben nyújtottunk be anyagokat. Most már elsősorban az alapítvány pénzügyeivel, működési költségeivel kapcsolatos iratokra voltak kíváncsiak, amelyeket el is küldtünk nekik. Szintzen ugye megjelent a sajtóban, hogy egy feljelentés alapján Uh, rendőrségi nyomozást fontolgatnak. Egyelőre még tudtam, hogy nem indult el a nyomozás, hanem feljelentés kiegészítés keretében kértek tőlünk, kért tőlünk az ötödik kerületi rendőrkapitányság információkat. Uh, a nyomozás az egyébként ismeretlen teszkes ellen fog zajlani, ha elindul egyáltalán. Uh, tehát pillanatnyilag nagyjából itt tartunk. Uh, Igazság az, hogy körülbelül egy-másfél egy hónapja nagyjából ugyanaz zajlik, tehát egy sajtóbeli adok-kapok. Uh, és közben időnként a Kehi, meg mindenféle egyéb hatóságok fordulnak hozzánk ilyen olyan információkéréssel. Azt még esetleg hoz, fontos hozzátenni, hogy annak datára, hogy a helyettes a múlt héten a párbeszédet emlegette, soha egyetlen alkalommal hozzánk közvetlenül a miniszterelnökség vagy a kormány nem fordult, hogy kifejezze a kritikáit, vagy a véleményét. Majd én összehozom őket. önöket, ha abból egyébként bármi jó lesz. Velem óvattal kell lenni. Összehozom önöket, aztán ki tudja, mi lesz belőle. Készüljön fel az augusztus 25-ei hétre. Rendben. Várta. Viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Móra Veronikát hallottak. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János